Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, det är Heath Pearce och du lyssnar på bb Pods. Vanliga fall när if 70 ligger 11 i tabellen och just har förlorat mot bottenlaget och allmänt bespottade AFC Eskilstuna så hade man väl kanske inte spelat in podden med någon större glädje, Glimberg, eller vad säger du? Vi har inte suttit här med så muntra miner som vi gör just nu. Precis, detta är alltså BB-podd på GT.se om det var någon som hade några som helst tvivel om den saken. Men det är ju faktiskt så att vi sitter här nu med en lite förnyad framtidstro i våra blåvita skallar. Har du fjärilar i magen? Ja, då kan, så långt kanske man inte ska gå. Men det är så här, efter, efter den här debaklet här nu så kände vi att nu måste vi faktiskt ta reda på vad fan det är som händer i klubben. Vi måste se om det finns någon långsiktig plan med detta bygget som är ute och spelar fotboll just nu. Och, och finns det någonting att hoppas på inför nästa år? Och hur tog vi oss an den här uppgiften då? Jo, men vi gjorde så att vi eh, satt oss ner och snackade lite med Mats Gren Eller Setade som man brukar ja. säga Och så fick han lov att förklara lite vad, hur han ser på eh, bygget och projektet i Göteborg, som man Som man säger då men innan vi hör hans ord så vill jag veta Jocke, har vi någon sponsor den här veckan? Vi har en sponsor den här veckan och det är samma sponsor som förra veckan. Oh. Stort tack till Peter Malmros, vår blåvita Peter, som ser till att den blåvita familjen ser lite bättre ut och är lite mer hälsosamma helt enkelt. Jag ska faktiskt gå till honom i veckan. Sambandet så här mellan den lilla viktuppgången jag haft nu de senaste veckorna och tillfällena jag varit hos Peter. Det går en röd tråd däremellan. Så du menar att när din träningsvilja har dalat så har själva kurvan på vågen ökat så att säga? Ja, inte träningskurvan. Nej. Peter har fortfarande det här erbjudandet att om du är blåvit och vill testa på ett PT-pass så får du göra det helt gratis som du hör av dig till Peter. Gå in på Malmörås PT på Facebook så får du kontakt med honom. Jag pratade med Peter om en annan grej också. Det är så att det är några stycken gäng som har börjat träna hos honom och då menar vi inte så här MC-gäng. <laughs> <laughs> eh, utan eh, grabbgäng, tjejgäng som känner att fan var kul att köra ihop. Liksom. Så man kan vara två stycken man kan vara sex, sju stycken också. Eh, fördelen är att man kan få ner kostnaden lite på det. Man splittar på det där. Och att man peppar varandra. Och att man gör det till en, till en grej tillsammans. Så liksom. Ska du och jag gå dit hand i hand och köra ett pass med Peter då? Nej, det blir inget bra. Nej, det blir det inte. Men däremot, om man känner att fan, jag vill komma igång med det här och kanske få med mig några stycken, så är det absolut en väg att gå. Malmros PT på Facebook. då har vi fått sällskap här av den personen i IFK som sitter på de flesta korten i just nu då. Mats Matsgren välkommen tillbaka. Tackar. Tackar. Vi ska väl börja med att prata om den inte jätteroliga matchen mot AFC uppe i Eskilstuna där. Enkel fråga, vad fan hände? Ja, det, jag tror vi vet allihop, både spelare och ledare och jag också, att det inte var någon fantastisk eh, prestation vi gjorde. Eh, vi, eh, Det känns som det är någonting som har låst eh, just nu. Sen vi, det här. Det längre uppehållet efter Malmö-matchen kändes som det inte kom lägligt för oss på något sätt. Vi, vi var i bra bra form, vi gjorde bra matcher vi, vi fick med oss resultaten och efter vi har kommit tillbaka efter det här lite längre uppehållet så har vi haft eh, mycket trögare och inte alls hittat riktigt dit där vi var före och eh, sen sitter vi och analyserar och tittar självklart vad är, vad är det som ja, ska göra att vi kommer dit igen där vi var för, för en månad sen typ då och det är ju våran uppgift nu Men nu har vi kommit ganska långt in i säsongen och den har varit ganska rörig liksom som helhet. Gör ni verkligen så nu att ni går in liksom fortfarande och petar i så här detaljer i matcherna? Där följer vi och där följer vi. För man kan ju ganska tydligt se att det är ett inte särskilt välmående lag. Jag vill säga att det är ett sjukt lag som springer runt på planen. Där man ser att det, det funkar liksom inte riktigt. Är det då läge att gå in och peta i det här detaljerna? Att ah, men du missar den teckningen där eller du missar den passen där? Eller försöker man nu zooma ut och se vad är det som gör att vi... Är det en sån situation som vi är? Det är väl både och fortfarande. liksom. Vi måste ju gå in i detaljer för det är ofta detaljerna som avgör matchen. Och sen är det självklart också att titta på, på helheten. Vad, vad är det som vi i helheten måste ta tag i liksom, för att vi, som jag sa förut ska komma tillbaka dit vi var för en månad sen bara. Liksom. Eh, och... Eh, det är ju inte alltid jag själv också som spelare varit i sådana här situationer och ibland frågar man sig själv också liksom vad är det nu för knappar egentligen vi måste trycka på för att vi ska hitta tillbaka dit. Och, men med lite analyser här nu så, så är jag säker på att vi ska också kunna prestera det vi, vi gjorde bara för en månad sedan, liksom, både lagmässigt och även individuellt. Men när du var spelare och var i liknande situationer, hur hanterade du det då? Var det så att du behövde en, en lång semester, ett break från fotbollen bara? Eller behövde du helt nya instruktioner? Eller Nej, men det man måste ju för det första gå till sig själv och, och titta liksom vad, vad måste jag göra som, som spelare? Vad måste jag liksom bidra mig nu, vad måste jag liksom plocka fram och ta ansvar för att hela laget sen också ska ta det. Ofta är det små saker för man, man tappar ju lite självförtroende, man tappar lite ja, i, i många situationer liksom att man inte vågar riktigt. Och det är det där framförallt som man ser lite grann hos våra spelare nu också. Vi är vi är lite, ja, lite försiktiga i många situationer. Ibland vill vi kanske till och med lite visa lite för mycket. Vi, vi gör det lite för svårt. Vi ska kunna hålla det enklare i vissa situationer. Men sen är vi också ja, lite slarviga. Det har vi diskuterat väldigt mycket också. Då I framförallt passningsspelet och i avgörande situationer. Det är de här detaljerna som vi, som vi diskuterar och sitter och tittar på. Och måste komma tillbaka till. Och som sagt... Det är inte alltid så lätt som spelare Men det som är viktigast I de här lägena liksom att hamnar så här Är ju att man Upp med ärmarna Och in och fightas så slåss om varenda Centimeter på plan Det är ju oftast där genom kampen Som man kommer in i spelet Sen så tycker jag man ser en hel del I så här gester och minspel På plan och sånt där också När det missas en passning så är det Väldigt nära till Att man titta långt efter varandra och man man, liksom, man uppmuntrar inte utan man blir irriterade på varandra snabbare och enklare liksom men kommer det som ett helt paket liksom Oftast är det så för det blir ju en alla vet ju att vi kan mycket bättre och då blir det en frustration och, och en oförståelse egentligen, ibland över sig själv också men över, över andra saker som händer på plan också man tänker ja men det här ska egentligen inte hända oss och det här ska inte hända den spelaren liksom för han är ju mycket kvalitetsmässigt mycket bättre men så om man har hamnat i det här så, ja, så är det som sagt ibland svårt att komma ur det och det är där vi jobbar jättemycket nu för att eh, vi ska hitta rätt igen och hitta, eh, hitta dit vi var bara för en månad sedan Jag tycker det finns en situation från matchen som blev väldigt uppmärksammad också som jag surar ur ganska ordentligt på och det är ju det här läget när Elias har halvöppet mål eller han har, han har en jättebra chans att sätta dit den. Inte så öppet som folk vill säga kanske. Nej, så är det nog. Men det är ett bra läge. Ja, men han bränner det läget och sen han brände det så har det ju varit liksom, varenda media har visat upp det här klippet och här är årets miss och man ser ju också på en del lagkamraters reaktioner liksom att vad fan händer liksom. Och i ett sånt läge när det är Går så som det gör just nu Så skulle jag ju vilja se Att liksom, lagkompisar, tränare och Supportar alla istället Sluter upp och stöttar En ung anfallare Som liksom, inte har varit ordinarie Och kommer in liksom. för, Fattar den stressen han får när han liksom, öppnar Tidningen om man ens läser tidningen Nu för tiden du, Ni förstår vad jag menar liksom? ja. Hur man hanterar den situationen då. Det är ganska signifikativt för mm. hur klubben mår mm. Hur fan kommer vi därifrån? Jag kan inte kommentera Eftersom jag, jag har inte tittat på matchen efteråt Och just den situationen Så jag kan inte kommentera om, om det var några Gester eller, eller någonting speciellt från våra spelare Så den, den är jag svårt att kommentera överhuvudtaget. Men det är klart att Man vet själv När man har gjort någonting Som är dåligt, som, alltså dåligt Men om man gör en miss eller om man gör Något misstag eller, eller vad det kan vara nu liksom. och Det är klart att Sådana saker Tar ju också på självförtroendet Om det liksom förstoras upp Som det har också gjorts då, som, som du sa nu med Kanske årets miss till och med Som det har stått i, i vissa, vissa Medier då liksom. Och eh, det är klart att inte det inte förbättrar Elias situation liksom Och kunna gå ut och spela Spela en bra match Och det är, det är mycket Där vi får ta tag i det nu också För det blir ju mycket mentalt och psykologiskt egentligen i sådana här skeden också att uh, spelarna det tror jag, spelarna själva och vi vet och även supporterna vet att egentligen är vi ju kvalitetsmässigt har vi ju uh, bättre spelare än vad vi just nu presterar och det är ju, det är ju dit vi måste hitta tillbaks Ta ni in mentala coacher och sånt där extra för de här situationerna eller? Ja, det... det gör vi mm. Hur går det till? Superspännande ju <laughs> Ja, men det blir ju, det blir ju ändå lite i, i... Man kan ju alltid ta någonting gemensamt om man vill men sen blir det ju mycket äh, gemensamma, eller gemensamma att enskilda samtal som äh, de man känner att de verkligen behöver där. Liksom, och det är ju någonting som vi har till förfogande under hela året men just i sådana här lägen så... Så är det ännu viktigare självklart för att det gäller ju att var och en börja hos sig själv och inte skjuta ifrån det och tycka liksom att alla andra gör det dåligt men jag gör det bra. Då kommer det inte att fungera. Vad säger att vi kommer få se en mycket bättre insats redan i nästa match? Ja, efter de samtalen vi har haft efter den här matchen och eh, ja, jag är säker på också att spelarna är väldigt hungriga att och, och, och visa på fredag att eh, det här ska och fick vara en engångsföreteelse liksom som, som vi absolut inte vill visa upp och sen vill vi framförallt visa upp ett mycket bättre blåvitt på hemmaplan också om vi ska lämna den trötta matchen mot avse och sådär då om så titta längre in i framtiden än fredag så är det ju väldigt många bland annat vi som undrar vad det är för IFK Göteborg som nu kanske byggs bakom kulisserna vad kan du säga om framtiden och din vision för hur IFK Göteborg ska byggas Ja det är ju vi sitter, kan jag säga i en grupp, då och tittar på det här. Det är ju, självklart jag som är som är drivande i den med tillsammans med några andra också fotbollskunniga personer här i klubben. Då, som sitter och framförallt tittar på framtiden. Nu ska vi ju. jag betona också att vi ska avsluta den här säsongen på ett bra sätt först, självklart och, och få resultaten med oss nu på slutet. Men som sagt. Det är ju många tankar som eh, hela tiden eh, ligger framme på bordet och i våra diskussioner. Eh, hur ska vi hur ska vi se ut de närmaste åren? Eh, vad är det för tankar liksom på eh, den eh, eller de personerna också om det nu är, eh, vilka det precis blir då i, i teamet så att säga, det, det vet vi väl inte riktigt ändå men det som är viktigast för oss i alla fall i hela det här sammanhanget är ju att vi vi kommer ha en spelfilosofi och en spelidé i laget som är framåtriktad, som är ja, kommer att liksom bli ett spelsätt som, som Råvet liksom kommer att kunna bygga på i, i flera år framåt Om man tittar på de spelarna som du hittills har värvat in om man tittar bara på Kristoffer Dagratcha och Starfelt som kommer nu då i vinter det är ju ganska moderna mittbacka de två och man får den filingen av andra spelare som, som du har tittat på och som vi kanske har, har plockat in också det känns som att det kanske byggs något helt annat spelmässigt än det som vi har sett. Det här vanliga IFK Göteborg 4-4-2 press- spelet För det känns lite som att vi är på väg att bryta lite ny mark in mot framtiden. Är jag rätt eller fel ute? Nej, det är självklart någonting vi, vi sitter och tittar på. Vi, vi måste föra med i utvecklingen också. Om, sen är ju... Många saker, en lek med, med, med tar i uppställningar och sånt. Då liksom. Men eh, det är klart att vi tittar också på... Eh, många lag eh, spelar ju idag med trebackslinje eller... Det beror på lite hur man uttrycker tre det. Tre eller sen fem också back. Ja, tre eller fem då liksom. Men eh, framförallt om man tittar på det offensiva, att man spelar upp på tre stycken och får mycket mer och fler spelstationer längre fram. Och det är väl någonting som vi verkligen är väldigt måna om att sitta och titta på nu. Liksom att Vi, vi får en, en inriktning på även IFK Göteborgs fotboll liksom, som blir ja, mer spelbestämmande. Men det ska inte innebära att det är possession-fotboll utan vi ska spela en, en fortfarande rak och, och snabb fotboll. Men eh, att vi... Ja, att vi tänker till lite grann vad, vad, som, vad som sker i hela utvecklingen Och den måste vi som sagt också följa med För tittar man bara på de spelarna som har kommit liksom, Det är ganska mycket mittbackar Och tittar man på de ytterbackarna vi har Emil Salmonsson och även Sam Adekugbe då, Som nu är inlånad Men som många, har blivit en favorit för många det luktar lite 352 i de värvningarna. Är det någonting som kanske finns någon baktanke med. Det är självklart att vi för tillfället sitter och tittar lite, grann och har egentligen alla optioner öppna med de spelarna vi, vi tar in. Det som vi framförallt har fokuserat väldigt mycket på är att plocka in ja, snabba spelare Framförallt allt då nu som vi har, som vi har tagit in då både sem och. och och Kristoffer då Och eh, även Stalföld är, är ju väldigt snabba spelare Så det är ju utvecklingen också i, i hela europeisk fotboll Att eh, går mot snabbare och kvickare spelare Och så. Och, eh, där måste vi hänga med Och eh, precis hur, hur systemet ser ut Sen det, det är ju lite grann också att titta på de spelarna vi har Skulle man kunna säga att ja skulle vi spela 3-5-2 liksom och, och skapa en lite position Nummer 10 också liksom, Så är ju det väldigt intressant För vissa av spelarna som vi redan har I vårt, vårt lag Och det är ju lite så man måste tänka också Och titta på För vi, vi vill ju verkligen satsa på våra ungdomar Och se till att de får Få chansen Och sen hoppas vi självklart att de tar chansen också att de får en, en, en bra utveckling v Vad menar du exakt med nummer 10? För det vet att du pratar ofta om Ja det är ju en, en spelare som är väldigt spelbestämmande Som är en spelpunkt som hela tiden söker utrymmena Emellan motståndarnas backlinje och mittfält Och det är ju där man kan ofta såra motståndarna Och har man en riktigt en eller två Kan jag säga också två riktigt bra spelare Som kan dyka upp i de områdena som man ser det i vissa andra lag där så är det en jättestor pluspunkt och plus att man då självklart bakifrån också har de spelskickliga backarna och även lite defensivare mittfältspelarna som är duktiga att spela upp bollen i de här områdena. Men är det är lite mer släpande, anfallare roll som en... Droppande forward. Ja. Ja. ja, precis. Droppande forward eller offensiv mittfältare eller, mittfält eller, eller ja, hur man ska uttrycka det då, ja. Kan Paka vara en sån spelare till exempel Som vi har i truppen idag säkert eh, En av hans älskningspositioner Eller då som vi har sett lite grann Också typ Sören Riks kommer in från en kant och spelar en lite Som jag säger en falsk Nummer 10 då eftersom han går tillbaka Sen i, i utgångspositionen Smyger in det liksom Ja precis mm. Men vi är i alla fall inte låsta till att se ett IF Göteborg som spelar 4-4-2. Det är inte liksom att det är låst i klubbskälen och det måste vara så. För jag tror att det är rätt många som vill se Det, det står i stadgarna menar du? Ja, men precis. Nej, men Det är ganska många som, som vill se någonting nytt tror jag. Jag är väl en av dem. Det ska inte sticka under stolen med. Men vi har inte låst oss på att vi bara ska hålla på med det. Nej, det har vi inte. Vi, vi ser ju också liksom att... Även nu, vi, gör, vi tittade lite grann i somras på också och liksom verkligen spela upp på ett, eh, hur man ska uttrycka det liksom Men, men framförallt spela upp på tre bakifrån då. Det var ju också någonting som vi, som vi tittade på liksom och, Sen är det alltid svårare att ändra på någonting mitt i en säsong Så liksom det här, det här blir ju bra när vi får ett, ett break liksom och kan titta på allting nu Förbereda det och sen få de här 3-4 månaderna och träna in någonting på. och Därför är vi väldigt positiva till att det ska se väldigt bra ut i nya säsongen också. Om Mats Gren fick bygga ett lag helt 100% efter sitt eget huvud. Få skriva upp vilka spelare han ville så säga då. Vilket spelsystem skulle du använda det av då? Det är lite svårt att säga bara för att... Man måste ju som sagt hela tiden titta lite grann vad man har för spelare Men du får ha de spelarna du vill <laughs> Ja, jag tror ju tittar man internationellt idag så tror jag ändå att liksom du måste från offensiven till defensiven kunna ställa om lite grann så att du är fortfarande är väldigt bra att försvara men du också ställer väldigt mycket frågor till motståndarna i offensiven så det därför är därför liksom eh, 3 4 3 är ju ett, ett system som jag tycker då liksom Hur man precis ställde upp 3-4-3 Om det är då 3-4-1-2 Eller hur det ser ut liksom En som jag pratade lite om som, som blir en nummer 10 Mellan anfallare och mittfältare ja. då liksom. det, det är ju en nyansfråga liksom. Men där, i det systemet går det ju också att falla tillbaka liksom Och försvara väldigt, väldigt tufft och hårt i ett 5-4-1 om man vill där då Och då går det också att försvara offensivt ändå Bara för att man kan hela tiden ta ett steg fram Utan att man tappar eh, Formen i försvarsspelet Så det, det är ju Men sen Sen är det klart Vi, vi måste ju ha tränare som är bekväma men det eh, Där de ja, ska träna också liksom. Så det, det är ju någonting Som hela tiden måste gå hand i hand Och det ska vara snabba spelare har vi förstått nu då? och de ska ha bra fötter. Ja, alltså det är klart att vi, vi kommer inte att hitta snabba spelare rakt av på 22 positioner men, eller 22 <gör> spelare på på dubbla positioner. Men det är ambitionen att är som öka speeden i laget. Ambitionen är den helt klart. Ja. för om man tittar internationellt också så går ju allt hela tiden snabbare. Sen sen är det alltid bra att ha någon kanske lugnande pool också, i, eller en lugnande person då i laget också som inte hela tiden liksom, man måste ju klara av tempot också. Så att man Tempoväxlingarna inte blir, liksom. Ja, precis, mm. så man inte är snabbare än bollen, för då blir det svårt. Mm. Kommer du in en, en vänsterfotad mittback här nu, Jocke, då, då kan jag säga att du har du nog ditt spelsystem klart i huvudet sen. <laughs> Men om vi leker med tanken nu då att Alf Westerberg inte tränar IF Göteborg 2018... Vad för typ av tränare kommer vi få se då? Ja, nu är det ju som sagt ännu inte klart om Alf blir kvar eller inte. Men eh, om jag ska svara på... Hypotesen, så att säga. Hypotesen, ja. Så eh, det är självklart att vi eh, i sådana fall inte kommer att leta någon tränare som inte liksom är... Öppen för att spela det som vi gärna vill också, att vi i framtiden kommer att spela. Så det är ju en, en, en viktig punkt att en, en tränare har ju en övertygelse också vad han gör och är ju självklart trygg med sina saker som man, som man har gjort liksom och som man tror på. Och man ska ju aldrig ta en tränare som... Ja, som man inte tror att kan eh, eh, spela det som, som klubben framförallt vill stå för. Men det låter i alla fall lite som att eh, om det söks efter tränare så är det inte nödvändigtvis enligt eh, formulär 1A i Sverige så att säga. Eh, nej, eh, om det skulle bli så så tittar vi självklart i ett mycket brett eh, spektrum just nu. En av tränarna som det har spekulerats som är ju Olof Melberg och hans assisterande Valentich. Och där figurerar det ju rykten nu om att de skulle ha tackat nej efter ett andra möte då det var någonting som inte hade klickat mellan er två. Vad säger du säga om det? Ja, det som är fascinerande i hela det här är att det aldrig funnits ett andra möte och jag har aldrig träffat Valentich överhuvudtaget nu så därför förstår jag inte riktigt hur de här spekulationerna kan komma överhuvudtaget och det är bara osanning. Men har ni pratat i telefon? Jag och Olof ja, men inte Valentich heller. För det var han som hade fått dåligt... Intryck av dig om jag förstod det rätt. Enligt de här uppgifterna får ah, jag förtydliga det. Säger, då. Ah, så Ja, eh, så har jag förstått det också då. Och därför är det ju ganska ofattbart hur, hur sådana rykten överhuvudtaget kan komma igång när man inte har träffat personen överhuvudtaget. Vi borde alltid göra så här att vi frågar Mats själv istället på <laughs> vi göra det. Ja. Det är en bra idé. Då som nu för alltid. Ja. Men har du någon gång kännit dig så neddragen med byxorna? Som när media står utanför din port och fotar Olof Mellberg när han går ut från ditt hem Iklädd en jacka som att man måste förstärka bilden Är det här Olof Mellberg? Jag vet inte Jo, men det står Bromma pojkarna och OM på hans jacka Har du någonsin kännit dig så påkommen? Han har en skylt i handen Jag ja, det, är det inte. Olof Mellberg just varit hos Mastgren ja, hur? <laughs> hur reagerade du då? Nå, det blev ju framförallt en, en eh, otroligt eh, konstig situation För det är liksom eh, Olof och jag bestämde verkligen att vi skulle träffas från början angående Kalle Stalfält då. Och då gav man ju på förslag att vi kunde ses också nere i Göteborg När de hade spelat matchen då mot Örgryte. Och då sa jag ja, det är nog inte så smart om vi sätter oss mitt ute någonstans och kom hem till mig i alla fall så det inte blir en massa spekulationer och det gick ju inte så bra kan man säga. Men då är det alltså någon som bor i din trappuppgång som känner någon blåvitt supporter eller liknande och så har de råkat precis träffa på varandra i porten eller? Ja, det är, jag, jag känner inte den personen då, men jag har ju stora blåvitt supporter i min trappuppgång också det är ju någon någon bekant i någon i trappuppgången där och som precis har gått ut när Olof är på väg att gå upp till mig som tar typ 15 sekunder. Precis under den tiden då så ja, passerar han ut istället. Och tio sekunder efter detta så är det <laughs> <ut på laughs> hela internet. Har ja, inte ens gå in i den dun. Han är inte ens hemma hos dig innan alla vet det. Ja, det, det var helt osäkert. Men eh, två och en halv timme, pratar man stafelt då. Ja. Det är det... mycket att säga om Staffel. Det var väldigt mycket, ja för det gäller att få reda på allting om spelar Men det blir. Det... <laughs> vi måste ju enas om att det var en bra bild I alla fall på Olof, det får man ju säga <laughs> Ja, det var det Han har inte sett så arg ut någonsin tror jag. <laughs> Man kunde läsa På olika ställen, apropå spekulationer då. Att Pontus Dahlberg Skulle vara kvarar för FC Köpenhamn I någon sorts Uppskjuten deal, eller något i den stilen Vad har vi att säga om den saken? Uh, nej men det, jag, uh, jag läste ju det också och uh, det är ingenting som uh, har landat på mitt skrivbord överhuvudtaget Och uh, det, jag vet väl också att det har varit många klubbar här uppe och tittat i många av matcherna Precis vilka spelare de tittar på, det vet ju inte jag Men det är självklart att Pontus är uh, ett hett namn Men uh, det är i dagsläget absolut ingenting som har, som har landat på mitt skrivbord från någon klubb överhuvudtaget nu får jag ställa en fråga som du säkert inte kan komma med ett konkret svar på. Men om man ser till en ung spelare med den talangen och den förmågan som man har. Om man skulle omvandla honom till en anfallare så hade han varit värd en väldigt stor peng. Om man istället ser till hans faktiska position, det vill säga målvakt. Hur värd är en ung målvakt ute i Europa idag? Den enda vi har att jämföra med är Donnarumma men det är ju lite annan kaliber på klubb så att säga. Mm. Ja, det är klart att eh, det som är mest eftertraktat ute i Europa är ju unga, jätteduktiga anfallare. Det är ingen snack om det, precis som du säger, och att de har ett högre pris på sig. Men även målvakter, så eh, riktigt, riktigt duktiga, bra målvakter växer ju inte direkt på träd heller. Så eh, visst har ju de också en, en, ja, en bra... Prislappen då när de är så pass unga också som Pontus är nu för en målvakt kan ju oftast stå ett, ett bra tag också. Men eh, det är svårt för mig, det blir bara spekulationer också att säga vad, vad en sån prislapp ligger. För det finns ju en rädsla från supporten att man ska släppa Sveriges största målvaktstalang sedan Andreas Isaksson för pengar om 15 miljoner med 2,5-3 år kvar på kontraktet. Mm. Är det något vi behöver vara rädda för tror du? Det är alltid svårt att, att kommentera liksom, Men vi, vi har ju egentligen Ingen större bråska att, att sälja Pontus heller han, Om jag liksom, Efter samtal jag har haft med Pontus Så vill han ju verkligen också Han har ju ett stort blåvitt hjärta Och vill ju också stå i blåvitt Ett dag som han känner att han liksom Har kommit in i hetluften luften Och precis hur länge, det blir det ju alltid svårt att säga Men eftersom vi har ett längre avtal med Pontus också Så sitter vi ju inte i Liksom inom press att vi, vi måste sälja honom eller att vi då skulle kunna förlänga avtalet självklart. Och du känner inte att du måste sälja honom för att få in pengar till annat heller på det sättet? Nej, inte just nu. Då känner väl jag att vi har fått svar på de frågorna som vi hade att ställa till Mats, Joke. Ja, alltså man kan ju sitta och ställa frågor till Mats i fem dygn ja, det alla frågorna. <laughs> men det var det som vi kände var viktigast här just nu ja. i alla fall. Tack för att du ville sätta med oss Mats. Ja, tack så mycket. <laughs> ja, men vi hoppas att ni då kanske precis som oss har en lite ljusare Känsla inför framtiden Efter att ha hört Mats prata här Men det känns som att det finns en ganska utstuderad plan Även om man kanske inte vill avslöja allting Och det känns som att han vill gå in Och skruva på ganska många parametrar Det känns verkligen som att man tittar lite bredare Och att han kanske inte är så feg Till att spela med En lite mer spännande internationell startuppställning Om man kan kalla det så Nej men sen så är det såklart så att Mats kan väl inte säga allting till oss när vi sitter här Men man känner på honom att han har någonting på gång Och han får nu lov att bygga laget och truppen precis som han vill Så att jag tror att vi kommer få se stora förändringar i både hur Göteborg spelar Och vad det är för spelartyper som värvas in Och Vi har väl redan börjat se lite av de förändringarna Yes, och på tal om förändringar, den kroppsliga förändringen får vi aldrig glömma Gå in på Malmros PT på Facebook för att ta del av hans fantastiskt fina PT-erbjudande till alla blåvita Nu slaktar vi Sirius bara på väg mot framtiden Och tar en öl och firar efteråt, det är ändå fredag Skål Snokko! Motherfucker motherfuck, motherfuck, So brave the weed up then Brave that, that, that shit up out. nigga Yeah Stop snow Top yo bottom on. Nigga burning okay. off nigga Furnace shit up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 And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress.